«Вітаю! Мене звуть Костянтин. Я читаю вголос і іноді це комусь подобається. Меч Шаннари. Розділ восьмий. Флік Омсфорд тихо сидів на довгій кам'яній лаві в одному з верхніх рівнів розкішних, красивих садів Мід у місті Дворфів, відомого як Келхейвен». Хлопець бачив дивовижні сади, що простягались вниз по скелястому схилу пагорба систематичними рівнями, які звужувались до країв ретельно викладеними шматками тесаного каменю, нагадуючи довгий водоспад. Створення садів на цьому колись безплідному схилі пагорба було справді чудовим досягненням. Спеціальний ґрунт був привезений із більш родючих регіонів, для розміщення на ділянці саду, що дало змогу тисячам чудових квітів і рослин процвітати цілий рік у м'якому кліматі нижньої течії Анара. А порівнювати безліч відтінків квітів із кольорами веселки було б великою несправедливістю. Флік спробував порахувати різні відтінки кольору, але незабаром виявив, що це неможливо. Юнак швидко здався, і звернув увагу на велику галявину біля підніжжя садів, де проходили члени громади дворфів, які йшли на роботу або з роботи. Це цікавий народ, відданий важкій праці та порядку життя. Усе зроблене вони ретельно планували, причому до такої міри, що навіть Флік дивувався. Цей народ був доброзичливим, і прагнув бути корисним. І саме через це брати почували себе трошки не в своїй тарільці. Вони перебували в Калгейвені вже два дні, але так і не змогли дізнатися, що з ними трапилось, скільки вони тут і скільки ще будуть тут. Балінор нічого їм не сказав, повідомивши, що сам дуже мало знає, і все розкриється свого часу. Це пояснення Флік вважав не лише мелодраматичним, але й обтяжливим. Ніяких натяків на приїзд Аланона не було, а також жодної інформації про його місцезнаходження. Найгірше – ніяких новин про Менюна. І братам було заборонено залишати безпечне місто дворфів з будь-якої причини. Флік подивився вниз і побачив там особистого охоронця який слідкував за ним невтомним поглядом. Щі був розлючений таким відношенням, але Балінор пояснив, що завжди хтось повинен бути поруч із братами, на випадок замаху. Флік погодився, дуже добре пам'ятаючи тісні знайомства, які він уже мав із носієм черепа. По звивостій садовій доріжці до нього наближався Ши. «Дізнався щось?» стурбовано запитав Флік, коли брат підійшов до нього і тихо сів поруч. «Жодного слова!» пролунала коротка відповідь. Ші знову почувався невиразно виснаженим, хоча в нього було два дні, щоб оговтатись від дивної Одіссеї, яка привела їх із дому в Шейдівейл до лісів Аннара. З ними поводились пристойно, хоча трохи перебільшували з опікою. Брати не знали, що буде далі. Усі, включно з Балінором, здавалось, чекали на щось, можливо, на прихід давно відсутнього Аланона. Балінор теж не зміг пояснити юнакам, як вони дістались Анара. Він просто знайшов їх лежачими на березі річки неподалік від Келгейвана та привіз їх сюди. І не знав ні про старого, ні про те, як вони подолали відстань за течією. Коли Ші згадав легенди про короля Срібної річки, Балінор знизав плечима і безтурботно походився, що все можливо. — Новин про меніона немає? — нерішуче запитав Флік. — Тільки те, що дворфи все ще шукають його. І це займе деякий час. — тихо відповів Ші. А що далі робити, я не знаю. Флік мав визнати, що останнє речення характеризувало всю їхню подорож. Він глянув вниз, у підніжжя садів Мід, де озброєні до зубів дворфи зібрались навколо владної постаті Балінора. Навіть звідси було видно, що він все ще носить кольчугу під довгим мисливським плащем. Кілька хвилин він розмовляв із дворфами. З хмурим обличчям. Щі та Флік дуже мало знали про принца Калагорна, але жителі Калгейвена, здавалось, дуже поважали його. Меньйон теж добре відгукувався про Балінора. Його батьківщиною було найпівнічніше королівство розгалуженої південної землі. Місце, яке називають прикордонними землями, яке служить буферною зоною, що виходить на південні кордони північної землі. Громадяни Калагорна були переважно людьми, але на відміну від більшості, вони вільно змішувались з іншими расами і не проводили політики ізоляціонізму. Там же розміщувався високоповажний прикордонний легіон. Професійні воїни, якими командував рул Бакханна, король Калагорна та батько Балінора. Історично, вся південна земля покладалась на Калагорн та Легіон, які мають затримати армію загарбників і дати решті світу шанс підготуватись до битви. За 500 років з моменту створення прикордонний Легіон жодного разу не зазнавав поразки. Балінор почав повільно йти до кам'яної лави, де терпляче чекали юнаки. Він усміхнувся, підійшовши, Усвідомлюючи дискомфорт, який мандрівники відчували, бо не знали, що з ними станеться, і тривогу, яку відчували за свого зниклого друга. Він сів біля юнаків і кілька хвилин помовчав, перш ніж заговорити. «Я знаю, як вам це важко». Терпляче почав він. «Всі дворфи, хто можуть, шукають вашого друга». Якщо комусь і вдасться його знайти, то лише їм. Я можу гарантувати, що вони не здадуться, аж допоки не знайдуть вашого друга. Брати покивали на знак вдячності. Зараз дуже небезпечний час. Хоча я припускаю, Аланон вам не говорив про це. Дворфу зіткнулись загрозою вторгнення гномів через верхній анар. По всьому кордону вже відбулись сутички. І десь над рівнинами Стрелагейма накопичується величезна армія. Ви, мабуть, вже здогадались, що це пов'язано з володарем чорнокнижників. «Це означає, що Південна Земля теж у небезпеці?» – стурбовано запитав Флік. «Безсумнівно», – кивнув Балінор. «Це одна з причин, чому я тут». «Домовитись про скоординовану оборонну стратегію з расою дворфів на випадок тотальної війни». «А де ж тоді Аланон?» – швидко запитав Щій. «Він скоро буде тут. І яке відношення до всього цього має меч Шанари?» Балінор подивився на спонтеличені обличчя і повільно похитав головою. Мушу чесно зізнатись, що у мене немає відповідей на жодне з цих питань. Аланон дуже загадкова постать, але мудра людина, яка була надійним союзником, коли ми потребували. Я його бачив востання за кілька тижнів до моєї розмови з вами в Шейді Вейл, і ми домовились зустрітись в Анарі. Він запізнюється вже на три дні. Воїн замовк, і у розмірковуваннях задивився на сади і на великі дерева анарських лісів, прислухаючись до шуму лісу і низьких голосів дворфів, що йшли галявиною внизу. Потім раптовий крик, до якого майже одразу доєдналися інші, змішані з величезним галасом, що долинав із лісу. Чоловіки встали з кам'яної лави, швидко оглядаючись у пошуках ознак небезпеки. Сильна рука Балінора лягла на широкий меч, який був під мисливським плащем. Замить, один з дворфів кинувся стежкою до них, дико кричачи на бігу. — Знайшли! Знайшли! — схвильовано кричав він, ледь не спотикаючись. Щіта флік обмінялись здивованими поглядами. Бігун зупинився. Абалінор схвильовано схопив Дворфа за плече. «Вони знайшли меньона Лія?» швидко запитав воїн. Дворф радісно кивнув. Абалінор, без слів, помчав по стежці. За ним щитав флік. За лічені секунди чоловіки дістались галявини внизу і побігли стежкою через ліс. Попереду вони чули схвильовані вигуки, які вітали того, хто знайшов загубленого горця. Кільце дворфів розступилось. Їх пропустили у маленьке подвір'я, утворене будівлями ліворуч і праворуч, з високим кам'яним муром позаду. На довгому дерев'яному столі лежало нерухоме тіло Мендьонелія. Його обличчя зблідло і здавалось мертвим. Команда дворфів-лікарів схилились над ним мабуть, лікуючи від якоїсь травми. Ші скрикнув і спробував кинутись вперед, але його втримала сильна рука Балінора. Воїн запитав у одного з дворфів неподалік. «Що тут сталося?» Солідний на вигляд дворф, одягнений у обладунки, і, вочевидь, один із пошукової групи, що повернулась, поспішив до них. «Він одуже після лікування!» Його знайшли заплутаного в одній із сирен посеред низовини Батламаунд над срібною річкою. Наша пошукова група його не знайшла, його знайшов гендель, який повертався з Анари. Балінор кивнув і озирнувся в пошуках рятівника. Він пішов до актової зали, щоб зробити звіт, відповів дворф на непоставлене запитання. Давши знак братам слідувати за ним, Балінор вийшов з двору крізь натовп і перетнув головну вулицю до великого залу для зборів. Усередині кабінети урядовців та кімната зборів, у якій вони знайшли дворфа Генделя, який сидів на одній із довгих лав і ненажерливо їв, поки писар занотовував звіт. Коли вони увійшли, Гендель підняв очі з цікавістю глянув на мешканців долини і коротко кивнув у Балінору, продовжуючи їсти. Воїн відпустив писаря, і троє чоловіків сіли навпроти байдужого дворфа, який виглядав виснаженим і голодним. «Тільки ідіот кидається на сирен з мечем!» «Пробурмотів він!» «Однак це було зухвало!» «Як, хлопчик?» «З ним усе буде добре, коли його вилікують!» Відповів Балінор, заспокійливо посміхаючись неспокійним друзям. «Як ти його знайшов?» «Почув, як він кричав!» Двор продовжував їсти без паузи. «Мені довелось нести його майже сім миль. Перш ніж я наштовхнувся на Апана, то пошукову групу вздовж Срібної річки». Він замовк і знову подивився на братів, які уважно слухали. Дворф із цікавістю зміряв їх поглядом, а потім подивився на Балінора. «Це друзі Горця і Аланона», – пояснив той, багатозначно киваючи головою. Гендель коротко кивнув їм. «Я б не дізнався, хто він, якщо б він, звісно, не назвав ваше ім'я». Гендель вказав на Балінора. «Буде краще» якщо ти мені б усе розповідав до того, як щось сталося, а не після. Від подальших коментарів Дворф відмовився, і веселий Балінор посміхнувся з пантеличним братам, злегка знизавши плечима. Щі та Флік не хотіли переривати розмову, хоча і дуже хотіли почути повну історію порятунку Менюна. Як твій звіт про Стерна та Вейфорда? Нарешті спитав Балінор, маючи на увазі великі південні міста на південь і захід від Аннара. Гендель перестав їсти і розсміявся. Урядовці цих двох чудових громад розглянуть це питання і надішлють звіт. Типові чинущі, обрані безкорисливими людьми, щоб жонглювати владою, поки не передуть її іншому дурню. Через п'ять хвилин після того, як я відкрив рот, можна сказати, вони... Вважали мене божевільним. Вони не побачать небезпеки, аж поки меч не проткне їхні горлянки, і от тоді будуть благати про допомогу. Він зробив паузу і продовжив їсти, явно відчуваючи огиду до цієї теми. Слід було цього очікувати, напевно. Голос Балінора звучав стурбовано. Як ми можемо їх переконати? Стільки років не було війни тож ніхто не вірить, що вона може початись зараз. Ну, вони не вважають це проблемою, ставив розлючений Гендель. Вони просто вважають, що не повинні бути втягнуті в ці питання. Їм здається, що добре, що кордони захищають дворфи, і вони мовчать про Калахорн та прикордонний легіон. Вони вважають, що якщо не втручались у ці справи досі, то чому повинні починати? «Ох ці дурні!» Він замовк, закончив говорити та їсти. Майже три тижні Дворф був у дорозі, мандруючи містами південної землі, і всі його зусилля, здавалось, були марними. «Я не розумію, що відбувається», – тихо сказавши брату. «Нас таких двоє», – похмуро відповів Гендель. «Я йду спати десь тижні на два. Тоді побачимось». Він різко підвівся, і, не попрощавшись навіть коротко, вийшов з зали засідань. Його широкі плечі втомлено згорбились. Чоловіки просто мовчки спостерігали, не зводячи погляду за силуету дворфа, аж доки той не зник з поля зору. А потім Щі повернувся до Балінора. «Це давня історія, Щі!» Воїн зітхнув і потягнувся, підводячись. Можливо, ми стоїмо на порозі найбільшої війни за тисячу років. Але цей факт ніхто не хоче приймати. Усі кажуть одне й теж. Нехай ті, кому потрібно, наглядають за кордоном, а ми будемо жити спокійно. Для багатьох міст такі відповіді звичні. Захисників небагато і, можливо, ворог дійде і до їх. На великих міст через відкриті ворота. Невже дійсно буде війна? злякано запитав Флік. Це дійсно гарне запитання, повільно відповів Болінор. Єдина людина, яка може дати нам відповідь, запізнюється. У хвилюванні від Меньона брати тимчасово забули про Аланона, людину яка була причиною їхнього перебування тут. І наразі ці запитання знову промайнули в їхніх головах з новою наполегливістю. Але за останні кілька тижнів брати навчились жити з ними, і без відповідей. Балінор махнув їм, коли рушив до відчинених дверей. Юнаки швидко пішли за ним слідом. — Не звертайте уваги на Генделя, — сказав він їм. Він такий грубий з усіма, але він один з найкращих друзів, яких взагалі можна бажати. Він воював з гномами багато років, захищав свій народ і самовдоволених громадян південної землі, які так швидко забувають про вирішальну роль, яку відіграють дворфи як охоронці цих кордонів. Можу вас запевнити, якщо б дворфів не існувало, «Гноми б вже давно тут панували». Щі та Флік нічого не сказали, соромлячись того факту, що люди у їхніх містах, скоріш за все, такі ж егоїстичні. Але вони усвідомлювали, що не знали про ситуацію в Анарі, перш ніж почули про події від Балінора. І десь виринала забута думка про поновлення ворожнечі між расами. Згадуючи їхні уроки історії, про старі лісові війни та жахливу ненависть тих гірких років. Початок Третьої війни раз буде жахом. «Чому б вам двом не повернутись в сади?» сказав принц Калагорна. «Я повідомлю, якщо щось трапиться з Меньйоном». Брати неохоче погодились, знаючи, що в них і немає іншого виходу. Перед тим, як повернутись до своїх кімнат, вони зупинились біля палати Мендюна, щоб почути про те, що їхній друг спить, і його не можна турбувати. Наступного дня Горець прокинувся, і його відвідали брати. Навіть Флік відчув полегшення від того, що побачив його живим і здоровим. Хоча й урочисто сказав, що він правильно передбачив їхнє нещастя за багато днів наперед. Коли вони вперше вирішили йти через Блекокс, Мендьон та Ші посміялись над вічним песимізмом Фліка, але не сперечались. Ші розповів, як Гендель привіз Мендьона до Калгейвена, а потім розповів про той таємничий випадок, після якого їх з Фліком знайшли біля срібної річки. Мендіон цієї розповіді також здивувався і не зміг запропонувати логічного пояснення. Щій старанно утримався від згадки легенди про короля Срібної річки, добре знаючи, якою буде відповідь горця на будь-які припущення, пов'язані з старовинною казкою. Того ж дня увечері до них дійшла звістка, що Аланон повернувся. Шитафлік та Флік якраз збирались вийти зі своїх кімнат, щоб відвідати Мендюна, і почули схвильовані вигуки дворфів, що пробігли повз до актової зали, де мала початись якась зустріч. Стурбовані брати не встигли зробити й двох кроків далі свого дверного отвору, як їх оточила команда з чотирьох дворфів-охоронців, і швидко пробили крізь натовп до кімнатки, де і наказали залишатись. Двері зачинились на засуви. Кімната була яскраво освітлена, обставлена кількома довгими столами і лавками, де, мовчки, сіли юнаки. Вікна були зачинені. І навіть без перевірки ще знав, що вони замкнені, як і двері. З актової зали чувся низький голос. Через кілька хвилин до них привели Меньйона, який виглядав вже більш здоровим. Коли вони залишились наодинці, Горець пояснив, що за ним прийшли так само, як і за братами. По дорозі він почув уривки розмов про те, що дворфи готуються до війни. Які б новини не приніс з собою Аланон, вони викликали збентеження у цілому місті. Принц сказав, що мимохідь бачив Балінора крізь відчинені двері актової зали. Він не міг бути впевненим, тому що охоронці швидко провели його повз цих дверей. Троє замовкли в очікуванні. Раптом двері відчинились, щоб пропустити темну, владну постать Аланона. Він швидко підійшов до братів, потиснув їм руки і привітав з успішною подорожжю. Він був одягнений так само, як і тоді, коли Флік уперше зустрівся з ним. Худе обличчя, наполовину сховане під довгим капюшоном. Вигляд похмурий і небезпечний. Історик познайомився з Мендюном і запросив усіх сісти за стіл. Потім у кімнату зайшов Балінор і кілька дворфів, які, вочевидь, були лідерами цієї громади, серед них Гендель. Позаду дві струнки темні постаті в дивовижному вільному одязі лісника, які тихо сіли біля Аланона на чолі столу. Щій бачив ці фігури зі своєї позиції на іншому кінці. Щій швидко оглянув їх, і зрозумів, що це справжні ельфи. Чіткі риси обличчя, від різко піднятих брів до дивних загострених вух, вирізняли їх серед усіх присутніх. Щій повернувся, та побачив, що Флік з Мен'яном дивляться на нього з цікавістю, вочевидь оцінюючи його власну схожість із незнайомцями. «Друзі!» Глибокий голос Аланона пролунав серед легкого хвилювання голосів. Коли він владно піднявся на повний зріст у сім футів. У кімнаті миттєво запала тиша. Всі обличчя повернулись в його бік. «Друзі, я повинен розказати вам те, що нікому ще не говорив. Ми зазнали трагічної втрати». Він замовк і по черзі подивився на стурбовані обличчя. «Паранор пав». Загін гномів-найманців під командуванням володаря-чорнокнижників захопив меч Шаннари. Приблизно дві секунди панувала мертва тиша, а потім дворфи підвелись і закричали від гніву. Балінор теж підвівся, намагаючись заспокоїти їх. Щі та флік перезирнулись з недовірою. Лише Мен'йон, здавалось, не здивувався. Його худе обличчя... Уважно розглядало темну фігуру на чолі столу. «Паранор» захопили зсередини. Продовжив Аланон після відновлення деякого порядку. «Доля тих, хто охороняв фортецю та меч, не викликає сумнівів. Їх всіх стратили». «Ви там були?» Раптом запитав Щі, майже одразу відчувши, що це дурне запитання. «Я покинув вас у долині так раптово, тому що отримав звістку про те, що буде спроба захопити Паранор. Я прибув надто пізно, і сам ледь уникнув полону. Це одна з причин, чому я так запізнився». «Але якщо Паранор пав, і меч захопили?» – прошепотів зловісне запитання Флік. «Що нам робити?» – закінчив за нього Аланон. Це проблема, на яку ми повинні знайти відповідь, і це причина цієї ради. Аланон пішов навколо стола, аж поки не став прямо поза душі. Він поклав велику руку на тонке плече юнака і звернувся до аудиторії. Меч Шанари – безкорисний в руках володаря чорнокнижників. Його може тримати лише син дому джерла Шанари. Лише це заважає злу зараз напасти. Він систематично полював і знищував усіх членів цього дому, одного за одним, навіть тих, кого я намагався захистити. Вони всі мертві, усі крім одного, цього молодика щі. Він лише наполовину ельф, але все ж прямий нащадок корвля, який багато років тому тримав у руках великий меч, тепер цю зброю треба підняти ще раз. Ші напевно кинувся б до дверей, якщо б його не стискала за плече сильна рука, і з розпачем він подивився на фліка і побачив, як страх у власних очах відображається в очах брата. Меньон не поворухнувся. Але, здавалось, помітно вразився цією похмурою заявою. Усім здавалось, що Аланон забагато просить у щі. «Мені здається, ми трошки налякали нашого молодого друга». Аланон коротко розсміявся. «Не впадай у відчайші. Усе не так погано, як тобі здається». Історик різко повернувся до голови столу і продовжив говорити – «Ми повинні повернути меч за всяку ціну. У нас немає вибору. Якщо цього не зробити, уся земля втягнеться у найбільшу війну, яку бачили раси з моменту майже повного знищення життя дві тисячі років тому. Меч – це ключ. Без нього лишається битись лише залізом та м'язами». А це призведе до загибелі незліченних тисяч людей з обох сторін. Зло неможливо знищити без допомоги меча і мужності кількох людей, які зараз присутні у цій кімнаті. Він знову зробив паузу, щоб оцінити силу слів. Запала абсолютна тиша, історик із сумнівом дивився на мовчазну галерею похмурих облич. Я які дивились у відповідь. Раптом Меньйон-Ліа піднявся з дальнього кінця столу і звернувся до оратора. «Ви хочете, щоб ми пішли за мечем до Паранора?» Аланон повільно кивнув. Напівусмішка заграла на його тонких губах, поки він чекав на реакцію здивованих слухачів. Глибоко посаджені очі блимали під великими бровами уважно спостерігаючи за обличчями навколо. Меньйон повільно сів. Недовіра явно відбивалась на його гарних рисах обличчя, а історик продовжив. Меч все ще в паранорії. Є чудова ймовірність, що він там і залишиться. Ні брон, ні носій черепів не можуть особисто взяти меч. Отже... Будь-яка спроба транспортувати цю зброю на північ до королівства Черепа повинна бути здійснена за допомогою гномів. Евентін з воїнами отримали завдання захистити фортецю друїдів і меч. І хоча ми втратили Паренор, ельфи все ще отримують південну ділянку стрелегейму на північ від фортеці. Володар Чорнокнижників не ризикне перенести меч тому що тоді обов'язково доведеться битись з ельфами. Натомість він закріпиться в Паранорі, допоки його армія не досягне півдня. Є ймовірність, що він не очікує, що ми спробуємо повернути меч. Він, скоріш за все, вважає, що дім Шаннара знищений. Напевно, він думає, що ми будемо зосереджуватись на зміцненні нашої оборони. Якщо діяти негайно, невелика група може непомітно проникнути до фортеці та забрати меч. Так, це небезпечно, але ризик того вартий». Балінор підвівся і показав, що бажає все обсудити з присутніми. Аланон кивнув і сів. «Я щиро визнаю, що не вірю в історії про меч і зло». Але я вірю, що ми зіткнемось з великою загрозою, якщо армія Брона вторгнеться на Південну землю та Аннар. А як показують наші звіти, вона готується це зробити. Моя батьківщина першою зіткнеться з цією загрозою. Якщо я можу якось цьому запобігти, то я піду з Аланоном. Присутні дворфи загомоніли. Аланон підвівся і підняв довгу руку, благаючи їх помовчати. «Ці двоє молодих ельфів зі мною, кузени Евентіна, вони йдуть з нами, тому що їх це стосується так само, як і нас. Балінор теж йде. І з собою візьму лише одного вождя дворфів, не більше. Ми маємо зібрати невелику групу, якщо хочемо досягти успіху». «А тепер, дворфи, оберіть найкращого серед вас!» Він подивився на кінець столу, де сиділи щі та флік у стані шоку. Меньон про щось розмірковував і не дивився ні на кого. Історик очікувально глянув на щі. Його похмуре обличчя раптово пом'якшило, коли він побачив перелякані очі юнака, який пройшов так далеко крізь тільки небезпек у цю уявну гавань безпеки, для того, щоб покинути її і здійснити ще більш небезпечну подорож. Але не було часу більш лагідно повідомити цю новину. «Здається, мені краще піти». Раптова заява пролунала від Мендюна, який підвівся. «Я прийшов іще так далеко, щоб переконатись, що він досяг безпечного калгивана». Що йому вдалося? Мій обов'язок перед ним виконано. Але також у мене є обов'язок перед своєю батьківщиною і перед моїм народом. Мені треба захистити їх будь-якими способами. То що ти пропонуєш? Різко запитав Аланон, здивований тим, що Горець зголосився, не поговоривши спершу з друзями. Шитафлік та Флік також були приголомшені цією гучною заявою. «Я найкращий лучник на південній землі», – спокійно відповів Меньйон. «Мабуть, також найкращий слідопит». Здавалось, Аланон на мить вагався, але потім подивився на Балінора, який знизав плечима. На якусь мить Меньйон і Аланон зустрілись поглядами, бажаючи оцінити наміри один одного. Горець холодно всміхнувся по хмурому історику. «Та взагалі, чому я маю тобі відповідати?» – коротко запитав Ліа. Історик на іншому кінці столу витріщився на горця, майже з цікавістю. Над залом запанувала мертва тиша. Навіть Балінор відступив на крок. чим миттєво зрозумів, що Меньйон накликав на свою голову неприємності і що всі за столом щось знають про Аланона. Наляканий юнак швидко глянув на брата, чиє розчервоніле обличчя зблідло від думки про протистояння між двома чоловіками. Щоб запобігти неприємностям, Ші встав і прокашлявся. Усі глянули в його бік, а в голові потухли думки. «Тобі є що сказати?» – похмуро запитав історик. Ші кивнув і подивився на Фліка, який теж ледь помітно кивнув. Ніби говорив, що погоджується з будь-яким рішенням брата. Щі ще раз відкашлявся. «Здається, моя особливість у тому, що я народився не в тій сім'ї. Але мені здається, що краще довести цю справу до кінця. Ми з Фліком і з Мен'яном йдемо на Паранор». Аланон схвально кивнув. І навіть злегка посміхнувся, внутрішньо задовольняючись юнаком. «Саме Щі зараз» повинен уособлювати усі найкращі якості людини. Він – останній син дому Шаннара, і від цього залежить доля цілого світу. На іншому кінці столу розслабився Меньйон Лі, ледь чудно зітхнувши. Він навмисно спровокував Аланона і тим самим змусив щі скочити, погодившись йти на Паранор. Було ризиковано так говорити з істориком – і Горцю просто пощастило. І він задумався, чи буде усміхатись їм удача під час майбутньої подорожі. Кінець 8 розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Почуємось